Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələyəşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və ashabihə cəməyin Rabb-i şirəhli sabri və yəssirli amri və hlul-uqdatan min nisani yəhqəhu qavri Amma bəl Hücün inşallah meleçlərlə müminlərin arasında olan teməs Təvadə barəsində tanışacağım. Əgəcədən xəbarlar istəyirəm ki, mələklər möminlərə mələklər, qarşı çox mərhəmətli mülayimdirlər. Bu da möminlərin yüksək əxlaqə malik olduqlarına görə, təqbalı olduqlarına görədir. Görəcəksiniz, kimlərə mələklər necə nice hizmət göstərib, kimlərə sünün nələr ediblər, <kümlüyor> birincisi mümini mələklərin sevməsi haqqında Peyğəmbə sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki əgər Allah hər hansı bir mümini sevərsə əmr edər Cabrəl aleyhissalama o da onu sevsin sonra əmr edər bütün göv əhli mələklər onu sevsin Allahın məhəbbətini qazanmaq üçün çalışmaq, əlimdən gələni əsr yaməmək lazımdır. Onunla sən mələklərin məhəbbətini də qazanacaqsın və həmsinin yeryüzündə də ona hürmət olunacaq. Əksəriyyət onu sevəcək sevməyənlərdə sevməyənlərdə daxildən biləcəklər ki həqiqətən bu şəxs şəxsiyyətdir. Bu da müminlərin deyək ki, imamın, peyğəmbəri, elçisi Məhəmməd s.ə.v və onu oxşarlar və oxşarlar. Lakin, nə etməli ki, Allah səni sevsən? Bu sualı Peyğəmbər s.ə.v bir sahabə verir və çox gözəl cavab alır. Gəlir, deyək, ya rəsulallah, mən nə edim ki, Allah məni sevsin və insanlar məni sevsin. Deyil ki, dünyaya göz dikmə, Allah səni sevsin. İnsanların əlindəkini göz dikmə, insanlar səni sevsin. Yəni yaşa yalnız ahirət üçün. Allah rizasını qazanmaq üçün. Allah da səni sevəcək, insanlar da. Allah səni sev sevdikdə əmr edəcək mələkilər səni sevsin. Mələkilər sevməklə də səni qoruyacaq, insanlar səni sevdikdə. Sənin uğudun heç ağlına, ağlına gəlməyən yerdən gələcək. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Əvvəli isə Allaha olan sevgidən başlayır. Allah üçün yaşayar, Allah rizasını qazanmaq üçün. Allah sənə öz hükumiyyə olacaq. Hər tərəfli. İkincisi, mələklərin qoruması barəsində. Kesən dəfə dedin, Qur'an-ı Kerimdə var. Ləhumun min beyni yədəyi və min xəlfi yəhtəzunah min əmri ləh hər bir insanın arxadan və önündən onu boruyan mələklər var. Lakin Allah'a arxayən olmadıkda o mələklər çəkilir qırağa, qalırsan tək, arxasız və heç keç sənə kömək olmur. Peyğəmbər olsan da belə. Süleyman Aleyhisselam bir gecədə yüz qadınla hantuda zövzələr olur biz də bunu gədirsə inşallah gələ olar. Əgər yüzündən də o olacaq. Onların hamısı muzahiq olacaq. Şəmsi məsləhətçisi inşallah, də inşallahdır. Vallah məal boy nurda inşallah demək də yağından sıx. Süleyman aleyhissalamın axarlığı göstərib demir, demir şey. İnşallah desən də olar. Desən də deməsən olacaq. Yox, peyğəmbərə belə şey yaraşmaz. Onun sadəcə yadından çıxır. Şeytan ona unutturur, inşallah deməyir. İnşallah demir. Və 100 qadının 99-undan hesn olmur. Birindən də olan uşaq yarım çıxdı olur. Və bununla da Allah ona sübut edir ki, hər şey mənim əlimdədir. Mənim əmrimlə, mənim gözətçilərim səni və insanlarının ilə onlara hizmət göstərməsə, onları hesn kəssin arxa olmayacaq, heç kez kömür olamayacaq həmsinin müminlərə dua etmələri ümumiyyətlə Peygamber s.ə.və həyatında və öldükdən sonra da mələklər və Allah ona xeyir dua edir İnnəlləhə və mələikətəhu <hüsa> yusəllüm <l> <-nəbiyyə> hal-hazır ki vaxta Allah və mələkləri Peygamberə xeyir dua edir buy hey, ay siz də ona xeyir dua edin. Allahın xeyir duası nədir? dan tərifləməsi və ona rəhmətməsidir. Mələklərin xeyir duası isə həqiqətən dua etməsi, onun üçün bağışlanma diləməsidir. İndi ayələrə gələcək görəcəksiniz gələcək, ki, mələklər insanlara, xüsusən də el məhlinə xüsusən el məhlinə sahil müsəlmana çox nadir Allahəzəm mələklər dua edir amma xüsusən el məhlinə mələklər daima dua edir Tanizdəki balıq da dua edir Gələcək o hədislər, gələcəksiniz necə əzəmətli hədislərdir Mələklər xüsusən həmən şəxs üçün, həmən mümin üçün dua edir, barışlanma diliyir Allahdan Bunu yaxşı-yaxşı edinizdə saxlayın bu hədisi Əb-i Uməmə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Allah və mələkləri yuvasında olan qarışqa dənizdə olan bağlıq elə insanlara öyrədən şəxsə xeyr edir bağışlanma denir öyrədən şəxs özü yərək öyrənsin ki özü yərək elmli olsun ki insanları da öyrətsin deməli deməli Elimli olan şəxsə, qalimə, görün kümlər xeyr duyaydır? Allah, mələkləri və heyvanlar. Subhanallah. Bu xeyrdən ancaq bu xeyri başa düşmüyən məhrum ola bilər. Vaxtını boş-boş getirməklə, sigarət çəkmək, içki içmək, zinakarlıq, timdə durmaq, nərdə atmaq, boş-boş fayda verməyən şeylər məşğul olanlar həqiqətən bu duadan, görkünlərin dualarından xeyr duasından uzaqdırlar. Lakin fikirləşsəniz ki, hər dəfə kitab əlinizə oxuduqda o an fikirləşsəniz ki, bu dəqiqə Allah, mələkiləri, heyvanlar mənim üçün xeyr dua edir. Bu kitabı əlinizə alanda oxuyub qutarmamış yerə qoymazsınız. Həmsinin məsidlərdə mələkilər namaz qulanlar üçün, məscidə gələnlər üçün necə xeyir bəyə necə bağışlanma edir, bu barədə Peyğəmbər xalçadan qədər verir, deyir ki, o kəs ki, məscidə gəlir, mələk dua edir, deyir ki, Allahım, Əmər Əhməd, mənə bağışla və hər bir şərq üvələrdən onu uzaq et. O vaxta qədər ki, o təharətli olur. Yəni, pak, təmiz olana qədər, olan müddətdə, mələklər ona dua edir. Dəstəmadını itirsə, məscidi tərk etsə, mələklər də ona olan xeyr duanı tərk edəcək. Həmçinin ilk səhvdə olanlara, birinci səhvdə olanlara mələklər daha çox dua edir. Nə üçün? Ona görə ki, onların qəlbi məscidlərə bağlıdır. Çözləmir ki, namaz başlayanda gelip sataran namaza, dördüncü rükətə sataran, üçüncüye sataran, öyə fikirləşmir. Səhlənkər yanaşmır cəmaat namazına. Siz fikir verin, namaz kılmaqla iman artır, bəli. Amma cəmaatla namaz kılmaqla iman onda artır. Belki de ondan artık artır. Çünki cəmaatdır. Cəmaatla olmaqın özü, insanın imanını artırır. <Gülüyor> Məsciddə oturub gözlədiyim müddətdə mələkələr yenə sənə dua edir. Namaz bulmasan da, Quran oxumasan da, lakin Allahın evində oturmuşsansa, fitnə olan yerlərdən bazardır, bardır, restorandır və s. və s. yerlərdən uzaqdasansa, yalnız oturduğuna görə mələkələr sənə rəhmət oxuyur. Xeyr dua istəyir Allahdan. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirdikcə, xüsusən də bu gün, cümə günü, sabah, gün batana qədər. Salavat gətirdikcə, hər salavat gətirdikcə, Allah səhəni teallə də sənə xeyr dua mələkləri də. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir, hər dəfə mənə salavat gətirdikcə, mələk də deyir, sənə də ondan da artıq olsun. Duada da Peyğəmbər səhələm deyir ki, mənə salavat gətir. Allah da on ondaq bununla qəzm edersin. Bunlar hamısı ibrətdir. Xəstəni ziyarət etdikdə. Xəstəni ziyarət etdikdə də mələklər xeyr dua edir. Allahdan sənin üçün bağışlanma diləyir. Mələklər, bir mələk yox. Mələklər. Deyir ki, o şəxs ki, müselman qardaşını, xəstə müselman qardaşını ziyarət edir. Allah, subhanahu tealə, yetmiş min mələk göndərir. Bu mələklərin hamısı onun üçün. Gün ortadırsa, axşama qədər, axşandırsa, səhərə qədər xeyir dua edir. Allahdan onun üçün bağışlanma diliyir. Yetmiş min mələk xəstə qardaşının yanına bir sülə almaq alıb gedmək və yəm sətin <Görüşmü> bu bu bu odur məhrum olursan. Həm sənin, qardaşın üçün nə dua edirsənsə, belə də sənin üçün edir. Bazarğımız gedə, qardaşlar üçün dua edin. Qo qardaşlar getsin qabağa. Heç yox. Qabağa getsin qabağa, sənə də dayaq olacaq. Sənə də axal olacaqlar. Ümumillər bir nə kimidirlər? Bir bina kimidirlər? Birbirini neyse ki, çarpiz, çarpiz, bir birini tamamlayırlar. Necə ki kərpizi kərpizin üstə qoymaqla bir bina fikirlər. Nəmlər də ona bənzəyir. Bir tamamlayırlar. Peygəmbər (s.ə.s) bir dəfə sahabeləri ilə oturur. Teək indi bir şəxs daxil olacaq. Bu cənnətli idi. Qapı açılır. o vaxtı necə qapı oldu Allah bilir. O bu şəxs girir səri. Hamı ki, hə bu şəxs sərgəyə gəlir. Ancak ferzi bulur, sığır gedir. Hayəs neylemir? Bir gün, ikinci gün yenədir, hemen şəxs dəkhil olur. Üçüncü gün yenədir, yine hemen şəxs dəkhil olur. Sahabələrdən biri dözmür. Sahabələm rəmsə, buhürəyəm. Rəcəllələm rəmsə. Rəm, rəm, rəm, rəm. Sahabələrdən biri dözmür, gedir. Onun evine. Dəyir ki, bəs evdəkilerlə aramızda anlaşılmamazdır, oğlum. Ne var ki, mən sizdə qalın bir nesil gün. Deyirəyə qalb, üç gün qalır, deyir ki, bu, gəlir ancaq fərs namazını qulur və s-salam. yatır, səhər də durur gerişə. eləmir. Qalxır dözmür. Deyirəyə biz fərs, sünnə, sünnə orucları, hər şey, gecə namazları, hər cür ibadətlər edirik. Hec Fələqəmər Əsələm bizə demir ki, cənnət əliyə. Amma sən ne edirsən ki? Fələqəmər Əsələm səni müjdəliy Qəlbimi təmiz Boşaldıram Heç kəsə qarşı kin, həsəd Paxıllıqa yer vermirəm qəlbində Və hamı üçün Allahdan xeyr doya Bütün müsəlmanlar üçün, ölənlər üçün Deyirlər üçün Allahdan xeyr istəmək Mələklər də onun üçün O qədər istəyir Öləndə bu hər gecə yatmamışdan qədər Nə qədər savab qazanır Cənnətlə müjdələnir Fikir verirəm, subhanallah Və heç zaman pis şeyi arzulamayın. Xüsusən də ölüm. Xüsusən də ölümü arzulamayın. Nə qədər çətin vəziyyətə düşürsünüz düşünün, ölümü arzulamayın. Türməyə də sala bilərlər, işləri də görə bilərlər, doyada bilərlər, dininə görə və s. Amma səvr eləməlisinizdir. O an gəlib satsa ki, artıq doğrundur hiss edirsən ki bezmisən əsəməx istəmirsən onda peyğəmbər (s.ə.s)ə bu hadisni yadına sal Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki heç kəs ona toxunan zərərə görə çətinliyə görə ölünü arzu Əgər ölümü arzu etmək qalarsa dey desin Allahumma ahini ma kana bil hayatu və tawaffani idha kanat bi wafati Yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşad Allahım Yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşad Ölümüm xeyirlidirsə məni öldür Əs-salam <coughs> bu cür dua et <coughs> Sonra e, Mümünlər üçün Mələklərin Davuşlanma diləməsi xüsusən Gafir surəsi 7-8-9-cu ayələrdə qeyd olunub Azərbaycan bu Mümün surəsi kimi gedir Əli Hərarəvonun ona görə. 40-cı surədir. Allahu Taala buyurur ki: "Əlləzinin yəhmluluna l-arşə və huvel, o, əlləzinin yəhmluluna l-arşə və men havləhu, yəsbəhunu bihamdi rəbbih." o mələklər ki, arşı saxlayır. Və onun ətrafındakı mələklər. Onların hamısı Allahu ham səma ilə edir. Ona tərif verir. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Ona iman getirir. Şəyəy, ima, iman getirirlər Allah'a. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُ get, iman getiren mümüllere bağışlanma dilerirlər. Allah'tan bağışlanma dilerirlər. Bağışlanmanı necə dileyirlər? Ne diler? Dua edir, diler ki, رَبَّنَا وَسِئْدَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَا اِلْمَنِ Ey Sənin ilmin də, rəhmətin də çox genişdir. Hər şəyə hatidir, ihtibaydır. Fəqfir lilləzine <tab> təbu və tədəu səbīlətə. O ki, təvbə edib və sənin yolunu tutup gedirlər. Onları bağışla. Təvbə edib sənin yolunu tutup gidenləri bağışlaya. <tab -i> və qihim azəbə onları qoru. Rabbənə və adxilhüm cənnəti ad minilləti və Ey, Rabbim, ey Rabbimiz Onlara vəd etdiyin ədin cənnətlərini onlara dəxş et Onları ora dəxil et Bununla da kifayətləmirlər وَمən səlihə min əbəihim və və zulüyətihim İnnəkə əntəl əziz-ül-həkim onlardan Onların analarından Hayat yoldaşlarından Və və və və və və və ədin zənnətinə daxil et. Salih olanlar fikir verir. bunu qeyd etdi. Salih olanlar, salih olmayanlar kim olur olsun? İbrahim'in apası cəhənnəmli oldu. Nuhun oğlu cəhənnəmli oldu. Peyğəmbər s.ə.vənin əmrsi cəhənnəmli oldu. Və bunlara onların peygəmbərliyinin heç bir faydası olmadı. Herkəs özünə yola cavab verecək. Peygəmbər nəsendən də seyiddir, nədir? Dəfli yoxdur. Bu əməli ki Allah və Allahın dediyi kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi olmayacaq. Allah onların hamısını zəhmət olacaq. <coughs> Elin məclislərində iştirak edənlərə onlar nəzarət edir. Onları himaya edir. Əhatə edir. Qoruyurlar. Peygamber s.ə.v. deyir ki, mələklər var ki, Allah s.ə.v. onları elm məclisləri üçün xüsusən yaradıb. Onlar yalnız yer üçün səyahət edir, elm məclisi görən kimi ora gəlir. Əhatə edirlər qanadları ilə yerdən göyə qədər. Heç bir şərb və ora daxil ola bilmir. Başqa ravayətcə də bu ardı var. Yəqin ki, amınızı bilirsiniz. Soruşur ki, qullarım nə istəyir? Deyir, səndən cənnəti istəyirlər. Deyir, görüblərmi cənnəti? Deyirli, yox, yaran. Deyir, görsələr necə? Görsələr, daha da də çox istəyərlər səndən cənnəti və daha da çox çalışarlar ki, cənnətə düşürürlər. İkinci sual, bəs, nədən ıstazınırlar, nədən çəkinirlər? Sənin əzabından. Cəh Allah qala bir onlar bu təzabı görüblər, cəhənnəmi görüblər, yer yox yaram. Əgər mənim iman gətirirlər. E, Dövlət görsələr necə? Bir e, görsələr daha da çox bu qadağan etdiyin şeylərdən çekinər daha çok varlar, və daha çox sənin panah varlar, sənə sığınanlar. Fikir ver, sonra ne deyirsən? E, Yadınızda saxlayın. Həmmə, hamısın hər gün deyilir. Bir şahid olun ki, mən onları bağışladım. Subhanallah. Mən onları bağışladım. Məniklərdən bir deyir ki, yarab, onların arasında bir nəfər var. Elə bunu yol keçirdi. Heç elm məclisi xatibinə gəlməmişdi. Elmə qulaq asmaq üçün gəlməmişdi. Yol keçirdi. Elb üçün cəmanat yəqişir, mən də gedim oturun, görəm orada nə çövbət edirlər. Deyir onları, onu da bağışlayıram. Çünki, oturanlar elə bir qövmdürdür, elə insanlardır ki, onlarla oturan, bəxt olmaz. Allah Subhanahu taala görürsüz bizi hansı insanlardan edib. Bir səs iç. Nə qədər insanlar var bu dəqiqə, hansı ağam işlərlə məşğul olurlar, başlarını xarab edir, nə qədər günah qazanırlar. Ancaq Allah bizi seçib, biz də hər yerdə ola bilərdik. Allah bizi qoruyub. Başqara vəsitədə deyir ki, mələklər O, qoyun ki, oturub Allah'ı yad edir. Allah tərəfindən dört mükafat gəlir onlara. Birincisi, mələkilər onlara əhatə edir. İkincisi, Allah'ın əminəmanlığı onların üzərində, sükumət onların üzərində inir. Üçüncüsü, Allah onları bağışlayır. Və dördüncüsü, ən başlıcası, onları Allah öz dərgahında yad edir. Mələkilərin yəməndə. Deyir ki, bax, filan kəslər məni yad edir. O ənkəslər məni xatırlayır Allah talabın Qur'an-ı Kerimdə vəd edir Fəzqorun yəzqorqun mən, yalədim, mən də siyad edim Ondan uzaq olacaqsan Allah da səndən uzaqlaşacaq Nəsullaha fə nəsiyahum Allahı unuttular, Allah da onları unuttur Onlardan üzlənlərdir Məliklərin Xüsum səni cümə günü Və umumən başqa günlərdə Yaxşan mənləri yazması Umumən, yaxşan mələri mələkdər yazır. Baygındır. Cümə günü isə, xüsusən, cümənin ilk saatində gələn qədə, ikinci saatında gələn, öküz üçüncüdə gələn qoç, ördüncüdə xoruz, beşinci də yumurta kimi səbəqə vermiş sayılır. Bu beş saatində necə təyin edirsən? Cümtxanlığın ya namazından. Tutlafi məsələdir. Tə İmam minbarə qalxana qədər. Olan vaxtı 5 hissəyə bölürsən. 1-ci saat, 2-ci saat, 3-cü, 4-cü, 5-inci saat hesab edilir. Bundan alır, bundan başqa hünuman minbarə qalxana qədər mələklər yazır kim gəldi cüməyə. İmam minbarı vaxtırdan sonra onlar dəftərlərini Allah bilir onlarda nədir? Bağlayır. Daha yazmırlar. Deməli o kəs ki, səhlənkardasına cümə namazına yalaşır. Yalnız namazın, bəlkə də ikinci rükətinin rükusuna çatır ki, e, rükuya çatxan da cümə sayılır da, təfikirləşmir ki, sən gör, məhrum olursan, mələkərin xeyr və bir də xütbədən. Bu iki şeydən məhrum olursan. Allah bilir, sənəm, o cümən necə qəbul olur. Bir dəfə Peygamber s.ə.və namaz qılır, Səmi allahu li mən deyib qalxdıqda arxadakı sahabələrdən biri Rəbbənə və ləqəl həm, həmd, həmd, həsirəm, təqibəm, mübarəqəm fi deyir, qalxır. Və namazı bitirdikdən sonra deyir, onu kim dedi? Şəlir. İlk dəfə sahabədən eşidir və təsdiq edir onun dediyini. Buna da bu da sünnət salib, Sünnə təsdiq edir, inkar etmir. Təsdiq edir və deyir ki və Allah edir, mən gördüm ki, bir dəstə, yəni 30 neçə mələk, 30 neçə mələk, tələsirdilər ki, onun dediyini kim birinci yazsın? Şəhə, bu sahabə ixlasla bunu etmişdi. İxlasla etdi və Allah da onun ixlasına görə çox necə mükafatlandırdı. <coughs> Mələklərin daima bizi nəzalət etməsi, nəyə görə Peyğambas Azəsəllərinin Tövsiyyədir ki, xüsusən süb namazını, bir də əsr namazını tərk etməyək. Çünki süb namazında, bir də namazında mələklər öz növbəsini dəyişir. Hər iki dəstə mələklər Allahın hüzruna gedəndə hər ikisindən Allah qala soruşur. Allah bilir. Acın soruşur. Soruşur ki, qullarım hansı vəziyyətdə idi siz gələndə. Hər ikisi görürlər, namaz qılırdılar. Bir şey namazı. Birinci dəstə qalxır, onlar görür ki, bu süt namazını qılır. İkinci dəstə inir, onlar da görür ki, süt namazını qılır. Əsr namazında ikinci dəstə qalxır, görürlər ki, bu əsr qılır. Birinci dəstə inir, onlar da görür ki, bu əsr qılır. Əsr namazını və, e, və süt namazını hər iki toplum Mələklər şahid olur qiyamət günü onlar da şəhadət edəcək ki Bu adam süpü qılırdı Və son ki Süpə bir saat qalmışa qədər oturur internetlə Giz-giz şeylərlə məşğul olur Müsləman olu olur Sonra yatırıq süpə də qalxmır Və sonların halı necə olacaq Əsr nəmazına dərsdən gəlir İncəlmək lazımdır Ancaq yatıb əsri Məğribə yaxın olmaq lazım deyil İncəlməyin də öz vaxtı var, Allah'a haqqını ödəməyin və öz vaxtı var. Quran oxunduğu zaman mələklərin əmməsini müəllif deyir, lakin buna əssas yoxdur. Bu bir hədis gətirir. Bu hədis o xasdır. sahabəyə xasdır. Sahabə üçün ala Başqa öz kəsəb olmamışdır. ibn-i Quran oxuyur. Dəyir ki, parıltı neysə, parıltılı bir şey, yaxınlaşır ona tərək. Yaxınlaşdıqca, e, at şahə qalxır. Oğlunu da yatırmış, qorxur ki, birdən at qalxıb oğlunu tapdalıyar. Quranı saxlayır, oxumağa. Və səhər, Peygəmbər s.ə.və qəbər verdikdə, deyir ki, şey, onlar o meleklər idi. Parıltılı, gələn, sənə yakınlaşan meleklər idi. Quranı dinləmək üçün gəlmişdilər. Və sən sübhə qədər oxusaydın, sübhə qədər onlar səni dinləyəcəkdirlər. Saqladın, onlar da səni tərk etdilər. <coughs> Həmçinin müminləri müjdələməsi. Mələklə bir çox müminləri, peyqəmbərləri müjdələyiblər. İbrahim ə.səlamını İsaqla müjdəliyir. Mələklər. Hətta İbrahim ə.səlam həyat odaşı deyir ki, bu qoca vaxtı bizim necə olaqımız ola bilər? Mələkəl müjdələyir ki, Allah hər şeyə qadirdir. Məriyyə ə.səlamı İsa ilə müjdələyir. İbrahim'in e, Musa'nın nasını ona qaytarmaqla rad edir, müjdələyir. Xadizə qədə Allahın salam verməklə cənnətdə evlə müjdələyir. Ayşə radiyallahu anhə həmsini, Fatımə radiyallahu anhə həmsini o qədər müminlər olub ki, sağ ikən mələklər onu cənnətlə müjdələyib və ya başqa bir Allahın mükafatı ilə müjdələyiblər. Sonra mələkləri yuxuda görmək. Bəli, mələk, mələyi yuxuda görmək olar. Amma kim təsdiq edəcək ki, o mələk idi. Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında baş verib, Peyğəmbər s.ə.v-in təsdiq edib ki, bu mələk idi doğrudan. Amma indi kim isə mələk görərsə, onun gözünə mələk görsənərsə, desə ki, bu mələk kim təsdiq edəcək? Təsdiq olmadığı üçün yagin heç təsdiq bilməz ki, gördüyü mələkdir. Deməli, çox maraqlı hədisdir. Bəzi firqələrə bu büyük bir rəddir. Buxay Rəhməhullah yalak edir ki, Peyğəmbər s.a.v Ayşə r.a. Hə deyir ki, yoxuda gördüm ki, bir mələk gəldi. O da üzü bağlı bir qadın var idi. Dedi ki, bu qadın sənin zövcən olacaq. Bu qadın sənin gözcəndir. Ünündəki icabı açdım, gördüm sənsən. Hələ Aşa radiyaların hanı almamışdı. Mələk artıq əvvəzidə müjələyir onu. İki, dəyirsiniz, bu onun üçün setilib. Ölənə qədər Peyqəmbər s.a.v. onu boşamayır və kimlərsə anasına fahişə deyir və bununla da gör nə böyük günah qazanırlar müminlərə, mümin kişi və qadınlara etmədikləri işdən ötürü əziyyət verənlər üzərlərinə açıq aydın bohtan götürmüşlər quran kərimdə bu öz təsdiqini tapıb həmçinin müminlərlə qarabər cihadda iştirak etməsi bədirdə işində uqudu işində <coughs> Allah hamd olsun ki, mənim yanında onu etsə, e, belə etsə onun başından sıxıb yerə basaram qaptalıyaram onun başını və bir az middət keçir Peygamber səhələm gəlir gəlir və başlayır namaz qılmağa səzdə edəndə Abu Cahir bu sözü deyib Allah'a da andisən dəyən yani özlərinin o bitlərini, andisir deyib Vəllət vəl-uzə, andisir Deyib, sözündən də döna bilməz, Arablərdə böyə bir əkəbürlük var idi ki, demirsən sə sözünün dalındadır yaxınlaşır ki, onun başından tutsun Qorxaraq çəkilir dala İlk dəfə həmlə edir, çəkilir dala Həmlə edir, çəkilir dala Fiyandas onun namazını bu muhtarır Soruşurlar ki, bəs niyə görə edirdim? Mənimlə onun arasında bir xənday var idi. O, diyanırdı. Hər yaxınlaştansa o, görürdü məni, səkilirdim qala. Peygamber s.ə.v. deyir, o mələklər idi. Qanadları ilə məni görürlər. Həqər o mənə yaxınlaşsaydı, Allah'a əndə olsun ki, onlar onu parça-parça edərdilər. Bəşkər ayətdə də Valiyyət surasının axırıncı ayələrinin mazələ olmaz səbəbi var. Bu hər hansı aid ki, burda gəlməliyik. Deyir ki, Əbu Zəhid. Səmləsə mənim nə qədər tərəfdarım var. Çağıraram, hamısı gələr. Allah səndən qələbə ilə ayəna deyir. Həliyə də ona deyir. çağırsın. Sənəd öz zəbaniyə. Biz də öz zəbaniləri Cəhənnəmə, Cəhənnəmdə qabr mələkləri tağracaq. Bir dəəsə o anı anla baş. Hansını? insanlara kömək etməsin. Mələğin öz qüvvəsi ilə olmur. Allah s.ə. bunu ayələrdə izah edir. Kömək edən Allah Allahın izni olmadan heç kəsə-həç kəsə kömək edə bilməz. Mələk yalnız səbəbdir. Öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən ki, aradılan əsas kömək edən Allahdır. Allah s.ə. buna görə Məmlü suresi 62. ayda dəyir ki اَمَّنْ يَيْجِبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَآهُ وَيَكْشِفُ السُّٰهُ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اَوْلٰهُمَّ اللّٰهُ Dua edib ondan istəyənin, istədiyini Allah'tan başqa kim verə bilər? İhtiyaz içində olan o çətinliyət şəni çətinlikdən kim ısxara bilər? Başınıza gələn davanı sizdən kim uzaq edə bilər? Və yer üzündə sizi kim xəlifə edə bilər? Heyvanların da üzərində siz ağasız, istədiyiniz şeyi edirsiniz. Bunu sizə kim verib? Bu ixtiyarə sizə kim verib? Allah ilə yanaşı kiməsə şəhəlik qoşursunuz? Fikir Allahın istəyi ilədir, hər şey. Baxmayarak ki, bu qədər. Tezifələri yerin yəkirir. Lakin, bunların hamısı Allahın istəyi bağlıdır. Allah istəməzsə, onlar həsb edə bilməzlər. Sonra, bu da xüsusidir, bu üçün Saad ibn-i Muaz rəfad edir. Ərş titrəyir onun ölümünə, gör, nedir, sahabı olur və səmaların samalar, qapıları asılır onun üçün və yetmiş min mələk şahid olur. Yəni, onun e, cənazəsində təxn olunana qədər iştirak edir. Etmiş min mələk Səhəd ibn-i Məas vədəyəllərinə Həmsinin müqəddəs yerləri də qorumaq mələklərə tapşıqılın. Məkkə və Mədinəni. Məkkə üçün İbrahim aleyhissaləm duayı deyil. Həminə manlar olsun. Mədinə üçün də Peyğəqəmbər s.ə.v. Məkkə ilə Mədinənin ətrafı mələklərlə fəhat olacaq. Deməsin də zəbərlikdə Məkkəyə, Mədinəyə daxil ola bilməyəcək. Bütün yer gəzib dolaşır. Bütün yer üzünü. Qəss gün arzında bir gün, bir il, bir gün, bir ay, gün bir həftə və yerdə qalan günlər adi günlər kimi olur. Üzünə səs günəyir. Məkkəyə və Mədinəyə isə daxil ola bilmə. Məkkəyə eləmədiyinə olan münafıqlar sözləri özməri fikir verin Allah son hatalə mövcüzəsidir bu və burada izah edir ki mələklər əllərində qılınz dayanacaqlar Məkkə ilə Mədinənin ətrafında hansı taraftan Əsid daxil olmaq istəcək onu dəhd edəcəklər İsa Əsəlamın nazil olması bu arada Əsid Əcəl sonra İsa Əsəlam gəlir onu öldürmək və minəmanlıq yaratmaq üçün İsa Aleyhisselam növcə gəlir? Mələyin iki mələyin qanadları üzərinə əlini qoyaraq, yəni qoymuş vəziyyətdə haq minarənin yanında yerə inir. İndi bəziləri əylində də çox gözəl, qəşəng, ətirli paltar olur. İndi bəziləri o haq minarənin qırağını qoruyurlar. Ki, İsa Aleyhisselam gələn kimi onu tutsurlar. Bəziləri İsa Aleyhisselamını sevməyənlər Allahın lanetine gəlmiş bəndələr. Və bir də əsfanincin oğlu deyə insanlara əziyyət verilən, insanlara əziyyət verən şey mələklərə də əziyyət verir. Peygəmbər həzm saldım, sarımsaq, soğan, kəbər yeməyi müəssədə gəlməyi qadağan edir. Nəhy edir. Sarımsaq, soğan, kəbəri yemək qərizdir. Yeyib-oydu. Məstə gəlib zəmatə əziyyət vermək. Amma qadayan olunmuş şey, haram olan şey çəkib məstə gəlmək. Ön ne dərəcə də de günafdır. Fələlə haramdır. Kincisi də ki, əziyyət verirsən həm müminlərə, həm mələklərə. Peygamber də bunu qadağan da edir. Qəbirdə mələklər bütün müminlərin, xüsusən də Peyğəmbərlərin dostudur. Müminləri, su zəni peyğəmbərləri sevirlər. Onlara düşmən olan isə, siz bilirsiniz kimlərdir, Allahın ləyinətinə gəlmiş əndələr, onlar heç nəyindən razı qalan deyirlər. Heç nəyindən? Musa a.s. onlara o qədər möcüzələr göstərdi. Razı qaladılar? Yox. Asın, baxın, Ara surəsi səqələmirəmsə 167-ci ayədə. Allah tələdir, nə deyir? Qiyamətə e, qədər onları zəlil edən şəxslər göndərəcəm. Ha bu baş verir, baş verəcək də qiyamətə qədər inşallah. -hə. Allah Subhanahu Taala -hə. bizi sadiq mömin bəndələrindən etsin. Amin. Mələklərin xidmətinin, xidmətinin bizdən əskiyəməsi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. O arımidə Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələtə və sələməu alə əşrəfələnbiyyə və l-məhsələin əbiyyina Muhammedun və alə aleyhə və əsəhədələzməyin əmədə Məlif Büyülərə hürmət Hakkında Aziz ketirik Peygamber sələləm ki Kisiklərmizə Rahm etməyən, Büyülərmizə hürmət etməyən bizdən dəyil öyə hürmət verəmək lazımdır. Və <coughs> öyə içəri girdikdə qalxıb onunla görüşmək, avtobuzda, metroda, yaşlı-şəxs daxil olduqda qalxıb ona yer vermək, bunlar hamısı hürmətdən sayılır. Qatışdırmayın ki, o ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir. Kiməsə görə ayağa qalxmaq, onunla bunun arasında tutar buvar. Xörmət üçün ayağa qalxmaq olar. Amma şəxsiyyəti əzəmətləşdirmək üçün ki, puan kəs gəldi, qalxaq ayağa. Bunu Peyğəmbər s.ə.v. heç özünə rəva bilməyib, qadağan edib. Mən ki, Peyğəmbər s.ə.v.ləndə səviyyəcən aşağı olan şəxslər bu maraqlı şey xatırlamaq istəyirəm. Məllim sinifə daxil olur Tələbələrin hamısı qalxır Məllimə Hərmət yox Əzəmətləşdirərək Qalxırlar ki, müəllim amma ayağı daxmalı Tələbələrdən biri baxmır Qalxmır Məllim deyir ki, sənə Ədəb, əxlaq, ədəb ərkən öyrətməyirlər Bu nə? Əxlaqsızlıqdır Qalx Tələbə qalxır və bu ayəni oxuyur. Bu, hadisə Ərəb dövlətlərində baş verib. Mütafifin surəsinin ayəsidir. Çoxunuz bəlkə bunu bilirsiniz. Yalma yəqumün nəsuli Rabbil ələmin. O günkü insanlar yalnız Rəbbi üçün əyə qalxacaqlar. Yəni, Rəbblərini əzəmətləşdirərək, şəhnini yüksək duraraq əyə qalxacaqlar. Rəbbindən başqa eskəsi üçün əyə qalxacaqlar olmaz. peygamber s.ə.v. üçün də belə. Ayaya qaqmaq olmaz. Hörmət üçün bəli, hörmət üçün müəllimində, qabağında, atananda, dostunda, hamısı, hörmət üçün qaqmaq var. Sonra, böyük olan yerdə kişinin danışmaması. peygamber s.ə.v. in yanında Azizəkir, Ömer, və İbn-i Abdullah, Ömer'in oğlu. Abdullah da olur, Danışmır Biz istədikdən sonra isə Danışmaq zəizdir Həmən rəvə etsə dəyə, yenə buna işarə var Peygamber Əsələm bu Məclisdə sual verir Oturanlara Ki hansı ağacdır Müminə oxşayır Hansı ağacdır ki müminə oxşayır Həs biri cavabını tapmır Ebn-i deyir ki Rəv yalan hınan Qəybindən xurmaq azı Lakin utandım, böyülərin yanında bunu deyim. Demədim. Sonra atamla çıxıb getdikdə atama dedim ki, bəs xurma qazı fikirləşirdim ki, yəni baxasələm təsdiq edir. Deyir ki, o xurma qazıdır. Bunlar da qədələn deyir ki, keçirdisə, gərək deyərdim. Deyir, mən sizdən utandım, sizin yanınızda danışmaqdan utandım. Bu da sahabənin əhlabı. Bizimkilər Atana iddə olab, qasır telefonu götürür, özü də qabır, kimsə nə istəsən. Bəzilər də söhür. Atanan, atanan tərbiə etməsin, mənə asılıdır. Atana bir dəfə onun əlinin üstünə vursa, bütün qüvvəsi ilə, ikinci dəfə o Bəli, yavaş-yavaş, yəni, hər, hər şəyə görə vurmaq olmaz uşağı. Mükürmər radiyalarının çox gözəl sözü var. Yedi, bir qədər uşaqla, rəhimlə. Gördürüz. Psixiatr müəllim Rəhimət Məhəmməd bizdən gəlir. 7 yaşına qədər bağınla. 7 yaşına qədər vurmaq, 21 yaşına qədər dost olmaq. Hər şeyə görə də vurmaq lazımdır, çünki hər şeyə hər şeyə görə vurduqda uşaq sırtı olur. Amma vurma, vurma, vurma artık o her defa öyle bir də muranda artıq o qorxubisdir. Hər dəfə elə bir də nə baxmaq kifayət edir. Baxanda bilirsə, bilir ki, bu pis əməldir. Əgər sən Təs-təs baxırsa, deməli, bundan çəkinmək lazımdır. Həmsinin uşağa qarşı rəhimli olmaq barəsində hədis gətiririz. Bu xayr deyir ki, bir dəfə preqəmbər s.ə.v bu preqəmbər s.ə.v birlikdə bir nəfərin evinə donax getdik. Səqin Şəzərət Əliydi, qədəyəllə həmin. Çünki deyir, Hüseyin o yana qasırdı, oynayırdı. Peyyambar s.ə.v. tutub onu bastı. Müzələdi. Qədərdi ki, Hüseyin məndəndir, məndə Hüseyin məndir. Yəni ki, mənim qanımdandır. Allahım. Onu insanlara sevdir. Ümür dua edir. O qarşısında Allahın sevdiyi öbür şəxsiyyəti hansısa zalim məhlidir, şəhid edir. Allah bilir, hansısa zalim. Başqa bir hədisdə deyir ki, hətta heyvanları rəhmənin, kəsdikdə onları rahat kəsin. Pısağı itiləyin, ona əziyyət olmasın. Pısağına göstərməyin. Yorə yıxıb, rahat onu Allah xatirinə kəsin. Tüməli müsəlman təkcə insanlar deyil, Heyvanlara da, ağızlara da, hamısına hürmətlə yanaşmaqdır. Ağızı sindirmaqı doyganbər zəhəm qadaqan edib. Heyvanları əbəs yerə öldürməyi qadaqan edib. Müslümanlara əbəs yerə toxunmağı qadaqan edib. Ona görə lazımdır ki, hər tərəfli canlılara hürmətlə yanaşaq. Bir nəfəs şəxs Şəhələndə səhələm deyək ki, bir nəfər yolla gedirmiş, susayır və quyunun başına gəlir ki, quyudan su götürüb etsin. Görür ki, bir ik quyunun başında dayanıb, ləhləyir, su içmək istəyir, amma quyudan necə su içsin, su içə bilmir. Suyu görür, amma içə bilmir. Yani, təsadvura gəlir ki, günə dəhşətli bir hadisədir, yəni bir haldır. Və bu an, onun şövərinə, bu şəxs getir, suyu çıxarır, xufunu çıxarır, suyu doldurur, boğul, itin qabağına. İçir və Peygamber s.a.v. o şəxs o əməlinə görə cənnətə getir. Bunun əksi bir qadın şiyi salır otağa, bağlayır otağın ağzını. yemək içmək də verir, bazından pişiyi orada ölür. Göyur o da cəhənnəmə getir aməninə görə qəfəslərdə saxlanılan muşlar, pərənglər, şirrlər yazıqlar hamısı azından və yaxud e, tənhalıqdan nədən ölürlər, onların nə haləməzi olacaq nə var nə var cəmaata göstərib cəmaatiya güldürsünlər yalınlarla pul qazansınlar və s. və s. münaqlar törədirlər həmsinin yolunda maraqlı hadisdir. Bu hadisi neticə il bundan qabal oxumuşdum. Yəni qastımasın. Həkədə 10 il bundan qabal. Bir nəfə var, Mələdə Abdullah -Abd -Abd -Abd Məsul, rabiyyəl deyir ki, <coughs> bir dəfə Peyğəmbər s.ə.və oturmuşdur. Bir nəfə kişi geldi, oturdu. Və bir quş geldi, Peyğəmbər s.ə.vənin başının üstündə uçmağa başladı, dövr etməyə başladı. Peyğəmbər s.ə.v. də Peyğəmbərdir, bilir ki, bu quş nəyə görə belə həyazanla, təkbişlə uçur. <gülüyor> Baxdı kişinin üzünə, dikə atar onun yumurtasını qoy yerinə. Olmaz. Toğuğun yumurtasını götürmək olar. Çünki toğuğa Allah bağa baradıb ki, o yumurtasını da yumurtasını biz yeyək. Əmə quşun, nə bilim ilanın, nə bilim nəyin, nəyin, nəyin yumurtasıyla, bağasıyla nə, nə işin var? Sənin bağlarına kimsə gəyib toxunsa xoşuna gələk. Bəs sən niyə o, babasına toxunursan? <coughs> Sonra Başqa bir fəsil gətirir Bu xayr rahimə ki İnsanlar arasında Əminəmanlıq yaratmaq üçün Sülh yaratmaq üçün Əlinizdən, gəlini, əlinizdən gələni etməlisiniz Yalan danışmaq olsanız da belə Yalanma salsadın bir ki İkiz fəxsinin arasında Sürh yaratmaq, onlara barışdırmaq üçün Danışılan yalan Yalan sayılmır Sahibi də yalansı sayılmır Və üç şeydə bilirsiniz Üç şeydə Yalan danışmaq olar Birincisi Düşmənə Qatı örmənlər tutub səni Azərbaycanın Pazifasını satmaq olmaz, yalan danışmaq səni. İkincisi, və yax dediyim, iki şəxsi barışdırmaq üçün və üçüncüsü bu laq təhlükəli olsa da, deyəcəm, çünki yalan baya səslədən sözüdür. Həyat yoldaşına yalan danışmaq. Yadıma gəlir ki, 8 il bundan qalaq, <gülüyor> şehrin tolu idi, qamətini. Orada sıxış edirdim. Tələzəkarlıq etdikdən sonra suallar da edilər al, al, al. bu sualı da verdilər ki nə baxsan inə zaman yalan danışmaq olar bu, cavabları verdim sonra suallar verdilər şimdi şu kaseti evdə qoyub baxır ham oturub evdəkilər baxırlar <gülüyor> mənə sual verdilər, <gülüyor> yalan danışmaq olar mənə cavab verirəm fulan şeydə olar, fulan şeydə... şeydə olar hamısı Qamət bir ham sıfır randımənə qəyə təs təs Həyət, <gülüyor> evet, o da səyələrdəyə şəhələyər Qamət bir qıpkırmızı qılardım, bilməm nə zəvab vəriyəm Bir-iki sonra Bizə sual vərdələr ki Nəyəcə yalan danışmalı var karnına Getələrə ilə, izah elə Ne gör, zələbə bək Qamət bir ürəyəməyəyək qəbə yəyəldə Dədəm ki, Təhsil yedikdər bir-iki bir şirvanlıq palkar alırsan Yətirib belə ona dirsən ki, 10 şiradan almışam. <gülüyor> bu yada çox səksin səni, çox səksin. Dursuz <gülüyor> ki, məsələyət görmürəm ki, evlilər ikinci dəfə evlənsin və ona görə də yalan danışsın, hələt yoldaşına. Yanda evlənmək istəyir, açıq besin, alın yalan danışmaq. <gülüyor> Hələ birini ala bilmirdi, inşallah. <gülüyor> görmürsən. Şəxs ki insanlara qaynayıb qarışır, onlardan gələn əziyyətə səbir edir. O insanlara qaynayıb qarışmayan, heç bir əziyyətlərə məruz qalmayan şəxsdən daha əxşandır. Allah üçün daha sevimli şəxsdir. Onların dağ, onların sərtinə girib onlara bərabər etmək, nə əziyyət versələr də, vahabi desələr də nə deyirlərsə isələr, o əziyyətlərə səbir təmkinlə sözü davətini etmək evdə oturmaqdan daha yaxşıdır. Müsəlmanı əl-müsəlman müsəlmanı heç bir halda tərk etməməlidir. Hizir deyilir buna. Yəni, üç günlə artıq salam verməmək, tərk eləmək. Bu, yalnız liderət əhli yenilik gətirənlər müstəsnadır. Onları tərk eləmək lazımdır ki, ağırları başına gəlsin Allahın dininə şəriyyətinə yeniliklərdən gətirdiyi yeniliklərdən əl çəksin ondan sonra yenidən onlara o əlaqəni qurub qardaş olmaq olar və görəm Peyğəmbər s.a.v mümumlərə nəyi nəsiyyət edir deyirəm, mümumlər bir-birinizə nifrət etməyin bir-birinizə faxıllıq etməyin bir-birinizə arxa çevirməyin arxa çevirməyin və ey Allahın qulları qardaş olun qardaş qardaşı üç gündən artıq tərk etməməlidir. Üç gündən artıq tərk etmək olmaz. Üç gündən artıq tərk edərsənsə, hər ikisindən mələklər lənət oxuyacaq. Üç gündən artıq tərk etmək olmaz. Və sonumuzu hədislə bu mövzunu da bitirək. Çox maraqlı hədisdir. Mən birinci də qədər oxuyurdum bu hədisiyi. <Gülüyor> Ayşə Əbiyyallahan hə deyir ki, Peyyambas əsəlləm bir belə dedi. Deyil, mən bilirəm, nə zaman sən qəzəblənirsən, nə zaman da razı qalırsan. Xəyə Rədələn hədir ki, ya Rəsullu, haradan bilirsən? Necə bilirsən bunu? Yersən razı qaldıqda mənim suallarıma bəli, Məhəmmədin Rəbbinə əndə olsun deyə cavab verirsən. Qəzəbləndik deyirsə, xeyr, İbrahimin Rəbbinə əndə olsun deyə cavab verirsən. Burda hicir var. Axırında deyir Ayşə rəqəlan ha? Özü izah edir bunu. Deyir ki, mən sənin özünü yox, yalnız adını tərk edirəm. O hicir var, hicir tərk etmək. O heç vaxt peyğəmbər sallalla mə tərk edə bilmir. Mən yəni ondan uzaqlaşmıram. Ona ikrar hissə o qoyulmuyor buna qarşı peyğəmbər sallalla qarşı. Qəzəbləndikdə ancaq adını tərk edir. Bu fikirlər peyğəmbər sallalla bundan həzz alır. <gülüyor> Həzrəllər səhəlləm.